Народний артист Таксист був явно не в дусі І не дбала поза, і руки, що тримали кермо якось нехітьма І невдоволений вираз обличчя Зі зневажливо відкопиленою нижньою губою Все ніби промовляло «Підсунули ж мені цього пасажира, та ще в суботній день Де він у дідька взявся на мою голову?» І потрібна оця його поїздка безглузда? Що він забув спитати би у тому забагнюченому, промоклому під дощами осінньому селі? Такі пасажири найчастіше дошкуляють дорозі якимись витребеньками, кривитимуться на кожну запалену тобою сигарету, а потім ще змусять чекати. Так що навряд чи стигнеш встигнеш на вечірню телепередачу. А сьогодні ж хокей... Коли молода, з густо підмальованими очима диспетчерка давала йому цей наряд, вона, видно, була певна, що ощасливлює його. «Артиста повезеш?» «Це велика честь!» «А хіба ні? Може, це єдиний такий почесний рейс тобі випадає за все твоє сіромашне життя?» Той, кого належало вести, справляв геть невигідне враження. Лише глянув на нього таксист, коли пасажир вийшов з готелю, одразу сказав собі «Ну, з цим повеселишся, це натішить тебе анекдотиками». Затиснеться в куток на задньому сидінні, сопітиме всю дорогу та пігулки ковтатиме для профілактики. Шапочка на ньому пиріжечком, якась ніби дамська, пальто підстрелене, шарфом закутаний до самого носа, Гострого, дзьобатого. І вираз на обличчі такий, Наче ось він чхнути збирається, Цей твій випадковий товариш і брат. Постать сухорлява, зіщулена, А в руках квіти в целофані Великий букет живих, розкішних троянд. Він їх як дитину обережно тулить до грудей. Де він і добув ці троянди зараз, Глибокої осені? Коли вже й листя з дерев вітри обшматували. Зайнявши місце в машині, пасажир чемно поздоровкався до таксиста і з привітністю в голосі запитав, чи йому водієві дорога достатньо знайома. Одержавши ствердного ча і крізь зубну відповідь, приспокоївся, занурив голову в картатий мохеровий шарф. Сподіваючись, видно, ще й подрімати. А варто було тільки виїхати за місто, як таксистові одразу ж закортіло курити. Це в нього, мов би, інстинкт, з часом такий виробився, тільки на випаде вести далекого пасажира, особливо з тих, хто, піддавшись агітації, кинув палити, як рука твоя не самохідь тягнеться до сигарети. Відчуваєш просто нестерпний нікотиновий голод. Ось як і зараз. Звичайно, могла б виникнути на цьому ґрунті словесна перепалка. Одначе пасажир виявився терплячим, він лише кахикнув стримано, даючи в такий спосіб зрозуміти, що до тючунового диму голосові зв'язки його незвичні. Але чи на всі пасажирські покахикування варто одієві зважати? На кожен чмих не наздоровкається. А коли, викидаючи на допалок за вікно, таксист на мить опустив скло і хвилою вітру війнуло, то пасажирові це видно було не до шмиги. Він заворушився, засовався на сидінні, гадаючи певне, що скло так і лишиться опущеним. Наче не не тринадцяте число. А такий вередун трапився. Все йому не так. В усьому йому дискомфорт. Їхав би собі персональним автобусом, Як інші громадяни. Там боки тобі поптовкували. А день похмурий, вітряний. Хмари полихаті повзуть Над самим шосе, Ще й мжичкою час від часу Порське по склу. Тільки з обіду звернуло, а насурмилось так, ніби вечоріє. І куди людині гнати в таку негоду і спитати б чого? Сидів би собі в готелі, в своєму теплому люксі, або в бар спустився б, де на дзиглику годинами міг би смактати піло через соломинку. Але ж ні, в дорогу потягло. Та ще з таким парадом з квітами, як жених, Хоч сивина з-під шапочки снігом уже сивіє. Є вчинки людські, що їх таксист хоч убий відмовляється розуміти. І пасажирів останнім часом випадок посилає ніби навмисно таких, Щоб порушити твої усталені уявлення про людей, Про те, що на світі добре і що погано. Трапляється, звичайно, і пасажир однодумець, але частіше дістанеш такого, який ніби спеціально сідає, щоб дошкулити тобі своїм вередуванням, чи розруйнувати, як оце сьогодні, всі твої плани на вечір. Адже приятель мав зайти. В шахи після хокею зрізались би, чи в сусідній кафе пішли б, там обіцяла чеське пиво завести. А натомість маєш халепу. Подумки таксист послав кількох чортів диспетчерці і, досадливо скосивши око на пасажира, помітив, що той саме чогось усміхається на білім довгообразім обличчі блукало зовсім незрозуміле водієві блаженство. Що з ним? чим розчулило його це сіре грязьке шосе, обтикане колючим голих почернілих дерев. Помітивши понурий погляд таксиста в дзеркальці, пасажир теж миттю спохмурнів і відсунувся геть у куток, наче щоб бути далі від якоїсь неприємності. На обличчі артиста не залишилося і сліду, від того, що водієві здавалось блаженством, Від тієї світлої замрієності, Стані якої пасажир щойно перебував. Добрий сич, подумав про нього таксист, А вголо запитав. Тож для кого квіти? Та це так треба. Відбувся короткою й туманною відповіддю пасажир, вважаючи певну водієву цікавість досить безтактною. Звичайно, якби трапився йому водій привітніший, душевний, пасажир охоче повів би з ним бесіду, адже був він загалом особою контактною. Легко сходився з людьми в дорозі чи будь де в іншому місці. А тут з першої митті оця зрозуміла недоброзичливість, для якої, власне, зовсім не було підстав. Однак на настроєві обох це позначилось. Кажуть, розвиток особистості часом веде до розростання пихи, егоїзму. Як цьому запобігти? Чим торкнути душу цього мурмила? Міг би, зрештою, не зважати, але ж ти артист. Натура чутлива, чутлива як до людської доброзичливості, так і до найменшого вияву неприязні. Особливо кривдно було почувати себе об'єктом неприязні отакої ось, безпричинної, нічим не викликаної, здатної, однак, отруїти душу тобі надовго, грубою, водійською, зверхністю, відповіше на всю твою делікатність. А дорога ж не близька, і з таким оце сечем їхати кілька десятків кілометрів. Хочеш, не хочеш, а перебувати маєте разом, як космонавтам, співіснувати вам в одній кабіні. Весь час доведеться почуватись, що на відміну від братів небесних ви несумісні, що для свого сусіда ти супутник небажаний, для нього ти людина тягар. «Звідки така пиха, призирство? Мав би ж цей громадянин втямити, що він зрештою не послугу робить, а звершує рейс, і що з пасажирами тобі, чоловіче, годилось би бути терпивішим, не виказувати їм своїх зневаги чи просто невихованості, поганого настрою». Скількох людей встигне такий мурляка за зміну обдати своїм холодом, черствістю, неприхованою дражливістю. Ви, може, не добре почуваєтесь? після мовчанки зважився делікатно запитати пасажир. Може, вам не здужається? У мене є таблетки індійські, не хімія, стравок. На здоров'я не скаржимось. Буркнуто було у відповідь. Хоча по курортах не їздимо. За іншими не потовпися. Жінка голову прогризла. Добудьте, добудь потівку. Дістаньте кущу булітку. Але ж хіба нас відпустять у сезон? Начальник парку в сезон поїде пляжитись із своєю товстухою. А нам знову січня або лютому. Взимку теж буває гарно. На лижі та в ліс. На лижі, аж скривився в призірстві водій. А самі ви, мабуть, щоліта у варні на золотих пісках. Уявіть, що ні. Давненько вже на морі не був. Не слухав музики цикад під кіпарисами. До гастролі, то до земляків запросять, а то рік саме влітку на операцію довелося лягти. То чого ж питається ганяти по дорогах? знову злобився таксист. Сиділи б собі вдома біля телевізора, а то ще з букетом таку сльоту. На ювілей до кого чи що? Так треба. Ображений набидливим доскіпуванням пасажир знов заховався кокон свого пухнастого шарфа Таксист, можливо, навіть перестав зараз для нього існувати. Відтепер його, здається, тільки цікавило сіре шосе між одноманіттям осінніх полів та важкі набряклі дощами хмари, що палехато пропливали по небосхилу. Галич непокоїться над придорожніми вербами. Машини до самих кабін забризкані грязюкою, здебільшого вантажні, час від часу перетинають дорогу з полів у поля, з ґрунтівки на ґрунтівку. А навстріч по камінню шосе чорним димом пахкаючи гуркоче потужний дизель з худобою у кузові. Незграба цей ніби, щоб до школи дитаксистові, про гуркотів зовсім притул, і, вдаривши гаром, вихлюпнув на таксі цілу баюру грязюки, аж по всьому склу брудними патьоками потекло. Такси, слайнувшись, знесамовитілий обернувся до свого пасажира. «Бачили на хабу, і це люди? Догнати б та пикою, пикою в баюру, не інакше, як у чайні нализався хамлюга з водійськими правами». А «Може, то в нього випадково?» – мовив пасажир на захист незнайомого шофера. «Випадково?» – таксиста це ще більше обурло. «Знаю я цих випадкових. Це все їхні колгостні кадри. Розступись, народ, коли він їде. Почувається на трасі, ніби в себе на бурячищі. А, мабуть, ви тут не вперше. На жаль, доводиться бувати... Коли за капустою вискочиш, коли за картоплою гайнеш у цей бік, Щоразу тобі тут якась халепа. й біля цукроварні от так буряковози навмисно зіпхнули мене в кювет, До ранку довелось кукурікати. Зараз теж ковсько, помітно стривожився пасажир. Щоб йому досолити, таксист навмисно сказав, що машину справді водить, а далі му гірше буде. Бачите ж, яка моква, яка слизота. На вечір, буркнув таксист, і туман може покотити. Ви мене не лякайте, бо я полохливий, жартливим тоном, мовив пасажир. Таксист не втямив жарту. Перелякав хто-небудь, чи що? Не хоробрий вродився, Гени, мабуть, такі, весело вів далі артист. Там, де один лізе на пролом ліктями та ліктями, я краще перечекаю. У наші дні це, мабуть, ганч, але що попишеш? Зате, знаючи свої людські слабкощі, розуміючи, що сам не вільний від них, співпланетникам теж намагаюсь прощати деякі внутрішні їхні. «Недохопи», як кажуть брати-білоруси. «А виходить, ви, артисти, теж не без недоліків». «Хто є на світі, що був без гріха?» – продекламував артист смішливим голосом. «А чого ж тоді інші так з вашою персоною носяться?» – хотів відрубати на це таксист. «Чого та диспетчерка умліває при однім вашим імені?» Нічого, однак, не сказав, лише крутими в'язами сюди-туди повів. «Добре, мовляв, тобі філософствувати, бувши на становищі пасажира. А от був би ти, чоловіче, в моїй шкурі, коли везеш уночі якихось пропийдуш із ресторану, а вони в тебе за спиною словечками, блатняцькими перекидаються. Тільки жди, що будь-якої миті зблисне, Котрий з так гарикне до тебе. Давай виручку. Обличчя артиста тим часом знову засвітилося якоюсь згадкою. Цього разу виникла поважна причина. Впізнав у вибалку. Старезну, дуплясту вербу, Знайомощі з літ дитинства, Коли гімнозистом приїздив він тут із батьком на возі. Омела на гілках, ніби гав'ячі гнізда, Клубками темніє. Соки живі роками висмоктає з цієї верби, А вона, живуча, все тримається. Посе своє опустила аж додолу, до напівзарослого осокою ставка. Промайнула столітня верба, і з небосхилу виступив димар Цукроварні. То теж давній знайомець, там на клубній сцені починалась твоя мистецька кар'єра. Гай-гай, коли то було... Цей таксист тоді ще й на світ народився В такі-те глибокі зайшов літа Солодко наринули спогади Відчувалося, як тепла хвиля Заливає душу й до теперішньої краси Але чи не найбільше щемить душа І за тією красою, що минула Що вітрами одвіялась Хай трудно було а які весілля тут справляли, які дисканти та баритони доводилось чути під вербами у цім краю. І зараз так хочеться тобі з кимось поділитись пережитим, відлетілим безповоротно, виповісти комусь оте й оте. Натхненна молодість і товариство, і синьоки перше кохання, все. Там, там. Посвітлішало на душі від самого доторку до того далекого. Та тільки глянув на цього хмурягу. Обважніло навислу над кермом. Як одразу зникло бажання ділитись тим, що тобі дороге. Яка тут може бути сповідь? Будь за кермом, замість нього привітніший хтось. Ти б, звичайно, не втягнули Тримався, вдарився б у сантименти, в лірику А цьому Що йому твої оживаючі виплески душі І люди, що й досі тобі близькі Твоя юність і пісні Разом з друзями співані тут колись Пісні, що й зараз у твоїй душі бринять Розказати б йому як у світи помандрував звідси, як друзі проведжали тебе вчитися співу до столиці. Волами тоді їхали мимо верб, давнім цим чумацьким шляхом, де тоді ще не передбачались ніякі асфальти. Похмурий сидів, тамуючи всі згадки в собі, нічим не виявляючи, що зараз відбувалося в його душі. А знав, що, правда, спосіб, як пробивати емоційну глухоту, Заспівав би отут, боручи небесні верхи. Та, мабуть, розтанув би й він бурбоно цей. Але ні, зараз хіба тут доспіво. Хоча душа переповнена чарами тих незабутніх юнацьких концертів, А після них освідчень палких десь оночі під вербою, коли оча та дівочі так віддано світились тобі з гарячої темряви. Найнеприємніша розмова між ними, однак, ще попереду. Зіткнулись пристрастями одразу ж, коли треба було з'їжджати з траси на шлях небрукований, польовий. Вигляд чорноземної, глибоко розбитої буряковозами дороги справді міг жахнути. — Не поїду. Там і танк не пройде. — Буде премія? — Ні за які гроші. — А може спробувати? — Та ми там засядемо на цілу ніч. Побуха потонемо. Ви цього хочете? Цього — Цього! Розлючено сікався таксист до пасажира, тикаючи пальцем на якогось москвича, що, звернувши з траси, вже по череву засів у баюрі і тепер тільки пирхав на місці. «На це ви мене штухаєте?» Пасажир, зустрівши рішучу таку непоступливість, врешті змушений був визнати свою поразку. «Мабуть, ви маєте рацію. Але як же мені з ними?» Поникливим голосом мовив артист, знічено дивлячись на свої червоні та золотаві троянди. «Вихід один, вертатись», – порадив шофер, якому одразу ж майнуло видиву хокею та батарея Пльзенського у знайомому павільйоні. «Підсохне тоді!» «Так коли ж вона підсохне?» – не вловив глузування артист. «Ну хай підмерзне! А квіти... Чи так їх уже десь там ждуть?» Замість відповіді пасажир попросив позичити йому якогось мотузка. Нащо? здивовано витріщився таксист. А втім, порившись у багажнику, таки добув звідти цілий клубок замазученого синтетичного мотузя. Це? О, підійде. Відріжте мені, прошу, кілька шнурків. Цього добра не шкода. Доки таксист надиво без спротиву виконував прохання, пасажир, обережно поклавши целофан з квітами на брівку дороги і взявши з рук водія синтетичну мотузя, став підв'язувати ним свої старомодні калоші, ув'язував чепурно міцно і знанням справи, так ніби це було йому не первина. Таксист, зверхньо сміхаючись, спостерігав це дивацтво. «Що за комедія? Що він надумався?» Тим часом артист, примоцувавши калоші, знов обережно пригорнув до грудей свій целофан із трояндами і мовив тоном несподівано владним. «Ви мене тут чекайте». Чи де тут? Та ж он чайна недалечко За два кроки від нас Там погрієтесь Чайку поп'єте? Я скоро Я не заборюсь І не давши змоги Оторопілому від подиву таксистові Щинити гвалт Привітно махнув йому рукою І досить спритно став спускатися По ковзкому насипу вниз На дорогу чорноземну «Звідти ще раз озернусь?» – нагадав майже суворо. «Ждіть, як домовились!» Після цього стало чути, як чавкають його підв'язані калоші, поволі далиніючі. Практична людина навряд чи пустилась би та ще проти ночі місити оту круту багнюку, розбиту п'ятитонками, що возили бойяки тут на цукроварні вже не один тиждень. А він, цей дивак, пішов і пішов, маневруючи поміж коліями, крок за кроком віддаляючись на хмурені знизько навислими хмарами поля, танцюючи у їхніх по осінньому розгаслих чорнозимах. Машини шугали по трасі сюди й туди, Мжичило, а таксист усе стояв біля брівки, стежачи за тим дивакуватим своїм пасажиром, що ніби обдуривши, залишив його ні в цих, ні в тих, а сам поплентався до села, що ледь біднійться за горба, подався вершити якісь свої, тільки йому відомі дільця. І все ж у цій своїй незрозумілій затятості пасажир постав для водія, мов би, в інакшій ролі, розкриваючи з чимось значнішим, ніж здавалось на перший погляд. «Мабуть, саме це значніше, не знане тобі?» І покликала його, повело ніби в безвість важкими багнищами чорної польової дороги. Примхливий, хворобливий, Цілу дорогу у шарфик свій кутається, всього боїться І протягу від вікнають у нового диму Усе, бачте, береже свій божественний голос А тут раптом от таке що Щонебудь станеться з ним у дорозі, ще тебе і спитають Та ж верніться, та ж застудитись догукнути навздогінок але не гукнув, розуміючи, що такого затятого не зупиниш, не завернеш, доки він десь там не знайде серед грязюки заповітне місце для своїх троянд. Отже, єдине, що тобі лишається, тільки у чайну. За прилавком у чайні, що зветься Волошка Степова, одразу побачив свою знайому, буфетницю Ганусю. Особа з живчиком, з перчиком. Вона глянула на таксиста задирливо. У голосі її чується насміх. «Яким вітром до нас?» «Чортячим, це такий невезучий я». «Колесо спустило?» «Гірше, накинули тут вести одного типу». «Оранжерейне створіння». Набрався, як лопоту з ним, просто якесь... Оранжерейне створіння. Не встигнеш скло пустити, як він уже чхає від протягу. Дивак диваком. А втім, кажуть, народний артист. Та це ж Іван Кононович наш. Схвильовано вигукнула буфетниця, аж зашарівшись від несподіванки. Співак, якого в світі пошукати. Де він? Піхтурою подався по баюрах. До вашої Григорівки йому треба до зарізу. одну душу піду і піду. Та мені золоті гори давали б, щоб я згодився місити. Оце ваше чорне море, гезюки. Тому ти ненародний артист, засміялась Гануся. Чим тебе пригостити? Гануся зверталась до таксиста з щирою турботливістю. Може, ще й тому, що свого часу він пробував до неї залицятись, та дістав ляпаса, і, здається, саме на цьому ґрунті вони і заприязнились, так ніби породичались. Таксист, сказавши, що він не голодний, взяв пляшку лимонаду і поніс її до столика у витягнутій руці, бажаючи цим, певне, підкреслити перед присутніми, який він зразковий водій, в дорозі спиртного Ані краплі. На лимонадах живе. Віддалік, у притемненіму кутку чайної, гамірливо цілим товариством вечеряли хлопці з сукроварні. З їхніх вигуків можна було зрозуміти, що вони тут закроплюють чиюсь премію. В іншому кутку зморено і неквапом чаювали шофери далекорейсових маршрутів. Здається, вони й пивка собі дозволяли, бо пляшки без етикеток темніли у них під столом. Таксист зі своїм лимонадом сів посеред залу окремо, щоб його зразковість була на видноті. Щось його, однак, муляло, щось непокоїло. Випивши склянку лимонаду, пороззиравшись до він знов підійшов до Ганусі і, схилившись над її шинквасом, запитав довірливо. «А як гадаєш, мій там не заблудиться серед степу? Скоро зовсім звечеріє, а я ж відповідаю за нього». «Та Іван Кононович дорогу до рідного села краще за нас усіх знає», приспокоїла гануся водія. «А як же? Дорога його молодості. У нього рідня там яка чи що». А близької рідні вже не засталося. Батьків він ще перед війною до себе забрав. Так для кого ж тоді питається троянди? О, то ціла історія. Любов там його похована. Ще перша юнацька любов, розумієш? Вчителька, кажуть, була молодюсінька та від сухота рано згоріла. Не може він її забути. А якої сили було те коханання сюди сам. Так і застався в житті одинцем. Отож не вір, що великої любові більше на світі нема, що осені неодмінно приїздить він, Щоб покласти квіти на могилу у якийсь там їхній день. Ні-ні, з теперішніх навряд чи хто здатен отак кохати. М-да, історія, сказав протяжно таксист і запалив сигарету. Буфетниця звела на нього брови в подиві. Ти що, неграмотний? І показала на табличку біля дверей. У нас не палять. Вибач, не помітив. Сказав він і повагом рушив на двір, щоб там на ганку докурити. Довго його не було. А коли повернувся, знову підступив до ганусі. Нема, не видно. А звелів вже чекати? Буфетниця приспокоїла й цього разу. Прийде, якщо пообіцяв. Але ж темрява, мабуть, у школі затримався, висловила припущення Гануся. Він над хором дитячим шефствує, піаніно їм подарував. А я теж маю від нього дарунок, посміхнулась вона. На весілля надіслав нам платівку зі своїм записом. Так нею дорожу. Вона в мене й зараз тут. Тільки по великих святах ми її прослуховуємо, бо ймо, щоб не стерлась. Підійшов один з тих хлопців, що з сукроварні, і досить безцеремонно, відсторонивши таксиста крутим своїм плечем, попросив буфетниці. «Ще, будь ласка, солоних огірочків і шампанського!» Таксист скривився насмішковато. Солоніо гіркий шампан? Ну, ти даєш!» «А вас не питають!» – відрізав хлопець. «Тихо, тихо, не заводьтесь!» – пристрожила Гануся. «У нас поводяться чимно!» Такси, щоб показати, що він ображений над цього неотесу, сердито стромив сигарету в зуби і перевальцем знов рушив до дверей, вийшов іще на один перекур». Стояв на ганку і все, вглядався в дорогу. Вже потонуло в туманній сутіні, з досадою і занепокоєнням ждучи, чи не з'явиться звідти той, через кого маєш таку халепу. Бо й справді, коли що станеться, спитають тебе, чому не спробував пробитися із ним до місця, чому кинув людину на призволяще. А можливо, і пробився б, якби дуже захотів, Адже не всі застріють, і мотор у тебе надійний, щойно з ремонту. На терасі почули щиїсь кроки. Він шарпнувся, був туди. Виявилося, що це сторож. Притулився до стіни і теж курить у затишку. «Це ви, Івана Кононовича, ждете? запитав сторож. «Що вдієш дієш, служба?» Ох і намучиться ж бідолашний, а такий чоловік. Послухавши, як на однім із ваговозів вітер лопотить обірваним брезентом, таксист знов зайшов до чайної, сів до свого недопитого лимонаду. На запитливий погляд буфетниці, тільки головою крутнув, нема. Невідомо, як тепер і буде. Артист одначе невдовзі з'явився. Наганок зійшов у супроводі двох земляків з парасолькою, якою, видно, спорядило його рідне село. Земляки Наганку з ними розпрощались, певне, кудись поспішали. А Іван Кононович після цього у тамбурку нахилившись довго чисто вінником зуця, Зішкрябував налиплу грязюку і лише після цього зайшов до зали випростаний ставний як на свої літа ніякийся ж відмолоділий вклонився наче зі сцени до людей в один куток і в другий потім наблизився до шинкваса «А корчмарочка наша все всецвіте!» – привітно сказав Ганусі і вона, зашарівшись, справді розквітла на очах. «Налякали ж ви нас, Іване Кононовичу?» – мовила вона, не виспів. «У таку негоду податись по таким бездоріжжі!» «Із земляками не пропадеш!» – похвалився Іван Кононович. «Вони, мене уявляєте, трактором підвезли до самої траси!» «Молодці, земляки!» – відзначила Гануся. «Чесно кажучи, мені аж ніяково було, що трактор посилають ради такої, як я, многогрішної особи!» «Молодці, молодці, що й казати!» – підтвердила своє Гануся. «То чим же вас зігріти, Іване Кононовичу?» «Морозиво є!» – пожартував він. «Уявіть собі, люблю морозиво!» Хоч майже ніколи не можу дозволити собі цикла зощів. Ангі, не боюсь. Я знаю, в очей міцний любите. Може, чогось гарячішого? Лукаво повела бровою буфетниця. То як? Е, корчмарочко, не спокушай. Нам усі з ним. Іван Кононович кивнув на водія, що стояв поруч. В дорозі личить воздержання. «Отже, чаю, Ганносю, ви не заперечуєте? Звернувся він до таксиста, і обидва вони зайняли місця біля того самого столика, де до цього таксист нудився перед своїм лимонадом. Натуражу вас! Добре те, що добре кінчається!» Заспокоєний поверненням пасажира, мовив таксист, і якось аж спривав, Погорда окинув поглядом присутніх. Бачите, мовляв, з ким я діло маю, хто у мене пасажиром. Гануся принесла їм чаю, такого гарячого, що не вхопиш, та ще з кружальцями лимона. Де вона його тут і добула? Пийте на здоров'ячко Іване Кононовичу, бо ж промерли, мабуть. О, мені навіть жарко. По молодецьки розстебнув артиство я розкутав шарф, аж стало видно на шиї галстук метелик. Той метелик Ганусі чомусь завжди подобався. Чаювання тривало спокійно, розважно. Таксис нікуди, здається, тепер не квапився. Ладен був, скільки завгодно сидіти у цій корчмі наведу людей у товаристві свого рідкісного пасажира. Хлопці з сукроварні, доки Іван Кононович зігрівався чаєм, поглядали на нього з виразом явної симпатії, з почуттям шани до свого славетного земляка. А коли артист закінчив своє чаювання, Збираючи вставати, хлопці миттє опинились біля буфету, і один із них, Рославий Чубань, смаглолицей, підморгнув до ганусі позмовницьки. А ну, бо який сюрприз ти там приберегла! Пошародівши за портірою, буфетниця вімкнула програвач, і на всю залу полилось. Сміються, плачуть солов'ї І б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, Знов молодість не буде. Голос високий, піднебесний, І війнуло від нього на всіх весною. Розкіші зоряних вечорів і погляди присутніх разом звернулись на співака, на свого народного артиста. А він уже, налаштувавши сіти, зупинився біля порога, стояв, схиливши силу голову в задумі, і з виразом журливим слухав себе того далекого, того, що... Звідти з молодості. В гурті хлопців цукроварів зненацька стрельнуло шампанське і той самий смаглявий чубань з великими очима, виступивши уперед, простягнув артистові келих, наповнений пінявий. Не погордуйте, Іване Кононовичу, не відмовтесь, будь ласка. Артист уважно, вникливим поглядом окинувши товариство, Поволі взяв келих, мовив стиха до всіх. «Будьма!» І пригубив. Зробив вітальний знак рукою, Знов, як зі сцени вклонився, В один бік залу і в другий, Посміхнувся Ганусі, «Спасибі, корчмарочко, за все!» І вийшов услід слід за таксистом на двір. Біля канку перш ніж сісти в машину, він ще пристояв хвильку, затулившись шарфом і дослухаючись до виспіву вітру у верховітці нічних дерев. Коли були вже на трасі, таксист подав йому якусь лахманину, Сказавши з відчутною ніяковістю. Пледу мене ось візьміть ноги, закутайте. О, це до речі, відповів артист, і після цього вони заглиблені кожену своє, який час їхали мовчки. Скажіть, згодом озвався таксист. «А ви могли б отут виконати що-небудь? Хоч трішечки, хоч потихеньку?» Артист відповів не одразу. Якийсь час думав, ніби вирішував щось серйозне. «А чого ж, – мовив нарешті, – доля артиста усім співати?» І поправив себе. «Усім, хто не глухий, – і заспівав стиха, хоча голос його був повен чуття І адресований був, мов би, комусь далекому «Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде» У світлі фар мжичка пролітала, здається навіть зі снігом.